בעזרת השם, חיי מוהר"ן, המשך, עוד פ"ו. טקסט חלם לו שהיה קיבוץ אחד של יהודים עם מנהיג אחד שהיה גדול מאוד בעולם וגזרו גזירה להרוג את כל היהודים והמנהיג נפל על עצה שצריכין לשנות עצמו לערל והלך וקרע אומן וגילח לו הזקן עם הפאות ואחר כך נתברר שהוא שקר, שלא נגזר כלל הגזירה הנ"ל. כמה בושה הגיעה לאותו מנהיג. בוודאי לא היה אפשר לו להתראות לפני העולם. והוא הצליח לעקור ולברוח. ואיך יוצאין מן הפתח, ואיך סוכרין עגלה וכיוצא בזה. בוודאי היה לו בושה וכלימה גדולה מאוד, אשר אי אפשר לבאר. הוא בוודאי לשב איזה זמן אצל עראל עד שיצמח זקנו. תקסד, ליל <coughs> שבת קודש אחר הקידוש, וירא בחלום והייתי בתוך העיר, ונדמה לי בחלום שהעיר הייתה גדולה מאוד, ובא לשם צדיק גדול מצדיקים הישנים, שהיה מוחזק לצדיק גדול, והלכו הכל אליו, וגם אני הלכתי אליו, וראיתי והיו כולם עוברים אצלו בצדו, ולא נתנו לו שלום, וזה, והיה נראה שעושים זה בכוונה. וטמעתי מאוד שהיה להם עזות כזה, כי ידעתי שהוא צדיק גדול, ושאלתי על זה, איך יש להם עזות כזה לבלי ליתן לו שלום בכוונה כנ"ל. והיה התירוץ כי באמת הוא צדיק גדול, אך יש לו גוף מלוכת מכמה מקומות שהוא בבחינת מקומות מטונפים, אבל הוא בעצמו אדם גדול, וקיבל על עצמו שהוא יתקן זה הגוף. והן שואלים בשלום חברו במקומות המטונפים, על כן לא נתנו לו שלום. פח בחול, והרי בחלום והייתה חתונה, והיו שם כלות הרבה, וכלה אחת הייתה ביניהם חשובה מכולם, והייתה נראית בעיני עולם חשובה מהם, והיו שם הקהלות, היינו כלי שיר שהיו מנגנים, וראיתי שנפתח פתח ונכנסו אל הישיבה. והיו מתאספים המון רב אל הישיבה. וכשראיתי שהם מתרבים והולכים, הייתי מחשב איך אוכל לקנוס בן המון רב כזה. וחטפתי עצמי לשם, והייתי עומד על גבם, והיה שם ראש ישיבה שהיה לומד עמהם. והיה שם כבוד התורה גדול מאוד מאוד, והקלות היו מרקדים. ועיקר היה הקלה החשובה הנ"ל, שהיא הייתה מרקדת שם. כל מה שהייתה המקהלה מנגנת איזה ניגון, הייתה היא מזמרת הניגון בעצמה אחר כך. היה שם כבוד התורה גדול מאוד, ונפלאתי הרבה מאוד על גודל כבוד התורה שהיה שם. ודיברתי עם אנשים שהייתי מכיר עמהם, הרי כבוד התורה כזה? וכפי הנראה היו עוסקים בלימוד הפשוט בניגלה. כנראה שהיו שם רבנים. וגם הספרים היו מראים על זה שהיו ספרים גדולים מאוד כדרך הלימוד הנ"ל. פט שיחתו הקדושה של רבנו ז"ל, מוצאי שבת, פרשת תולדות, תקע, פה ברסלב. כל סדר הזמנים של כל השנה, דהיינו, ראש השנה, יום כיפורים, סוכות, הושענא רבא, שמיני עצרת, חנוכה, פורים, ומקודם לו חמישה עשר פסח, שבועות וכולי. וכל זמן וזמן מאלו הזמנים. אין אני כמו מקודם. והמובן מדבריו היה שבכל אלו הזמנים הוא בעל השגה ודעת חדש לגמרי, ואינו עובד את השם יתברך באלו הזמנים עם העבודה שעבד כבר באלו הזמנים בשנים שעברו. רק בכל שנה ושנה הוא בעל השגה חדשה לגמרי, ויש לו עבודה חדשה באלו הזמנים. בחנוכה של אשתקד הייתי מדליק הנרות, ושאר נגות חנוכה. בכוונות של התורה שנאמר אז, וכן בראש השנה ויום כיפור וכו'. הייתה עבודתו בהם על פי הכוונות של התורה שנאמרה בראש השנה הזה, רק שהייתה בדקות יותר. היינו שעבודתו הייתה בדקות יותר ממה שנאמר בתורה הנ"ל. צל"י בפורים נודע לי נפלאות, ענה רבנו ז"ל ואמר, אורייתא שמע דקוצ'בריחו סתום וגליה בתחילה התורה מגלית פנים אל האדם, ואחר כך נסתרת. ומי שהוא בעל נפש, הוא מסבב ומחזר אחריה, הוא מוסר נפשו עליה, ויש לו געגועים גדולים והשתוקקות נמרץ במסירת נפש, עד שזוכה שתתגלה התורה אליו. כי בתחילה נתגלה לעניין של פורים בקטנות ובהעלם. היינו, שלא נגלה לו העניין בהתגלות גמור, רק ברמז והתנוצצות בעלמא. ואחר כך עזרני השם יתבך, כי הוא יתברך עוזר לי תמיד, ונתגלה לי העניין. והעניין של פורים שנתגלה אז, היה סתום ונעלם מכל העולמות. רק בעולמות עליונים שהם רחוקים מאוד מאוד, שם יודעים זאת. כי העבודה שלי בפורים הנ"ל היה לתקן פגם כוח. וכשנתגלה לי זאת היה רחוק בעיניי מאוד, מה סמיכות יש לפורים עם כוח. עד שעזר לי השם יתברך, כי יש דברים סתומים מאוד בתורה הקדושה. ונתגלה לי שאותיות פורים הן ראשי תיבות, ואם מפאת פניו ימרא את ראשו, כריח הוא בחינת כוח. אחר כך אמר רבנו ז"ל, שלא היה יכול לישון כל אותה לילה סיפר זאת, מחמת שהיה מצטער על שגילה זאת. ואמר שנחמתו הייתה כי עדיין לא גילה כלל, כי באמת אין כתוב כך בתורה. רק כך כתיב, ואם מפאת פניו ימראת ראשו גיבח הוא, רק מקודם כתוב ואיש כי ימראת ראשו כריח הוא. והדברים סתומים ונעלמים מאוד, אשרי המחכה לביאת הגואל אז ישיגו שיחתו הקדושה. צדיקה לי, תקע, פה ברסלב. חלום, הייתי יושב בביתי, היינו בבית הקטן שהוא יושב בו, ולא היה שום אדם נכנס אצלי, והיה תמוה בעיניי. ויצאתי לחדר השני, וגם שם לא היה שום אדם. ויצאתי לבית הגדול ולבית המדרש, ולא היה שם גם כן שום אדם. והשבתי בדעתי לצאת אל החוץ. ויצאתי לחוץ, וראיתי שעומדים בני אדם עגולים-עגולים, ומתלחשים זה עם זה. וזה מתלוצץ ממני, וזה משחק בי, וזה מעז פנים נגדי וכיוצא. ואפילו האנשים שלי היו גם כן כנגדי. כן קצת העזו נגדי וקצת התלחשו בסוד ממני וכיוצא כנ"ל. וקראתי לאחד מאנשי ושאלתי אותו מה זאת? והשיב, איך עשיתם כזאת? הייתכן שתעשו חטא גדול כזה? ואני לא ידעתי כלל על מה הם מתלוצצים עליי. וביקשתי את האיש הנ"ל שאלח ויקבץ איזה אנשים מאנשי שלומנו, והלך מאיתי ולא ראיתי עוד. והשבתי בעצמי מה לעשות. והשבתי עצמי להפליג עצמי לאיזה מדינה אחרת ובאתי לשם והיה שם גם כן אותו דבר שהיו עומדים שם גם כן בני אדם ודיברו מזה כי גם שם יודעים הנ"ל והשבתי עצמי להישב באיזה יער ונתקבצו אליי חמישה אנשים מאנשי שלומנו והלכתי עמהם ליער וישבנו שם וכשהיינו צריכים לאיזה דבר מאכל וכיוצא היינו שולחים עם אחד מהאנשים הנ"ל וקנה לנו מה שהיינו צריכים. והייתי שואל אותו אם נשקע את הרעש, והשיב לאו, כי עדיין הרעש חזק מאוד. בתוך שהיינו יושבים, בא זקן אחד וקרא אותי, ואמר שיש לו איזה דבר לדבר עמי. והלכתי עמו, והתחיל לדבר עמי. ואיך אתה מתבייש בפני אבותיך, נגד זקנך רבי נחמן, ונגד זקנך בעל שם טוב ואיך אין אתה מתבייש מתורת משה ומאבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב וכולי. מה אתה סבור שתשב כאן? האם אתה יכול לשב כאן תמיד? הלא המעות שלך יכלה, ואתה איש חלש, ומה תעשה? וכי אתה סובר שתפליג לאיזה מדינה? ממה נפשך? אם לא ידעו שם מי אתה, לא תוכל להיות שם, כי לא יתנו לך מעות. ואם ידעו מי אתה, גם כן לא תוכל להיות שם, כי גם שם ידעו מזה. ישבתי לו, מאחר שהוא כן שאני מגורש כזה, יהיה לי עולם הבא. השיב לי עולם הבא, אתה סבור שיהיה לך? אפילו בגיהנם לא יהיה לך מקום להתאמן שם. כי עשית וכולי. ישבתי לו, לך לך, הייתי סובר שתנחמו אותי ותדברו על ליבי, עכשיו אתם עושים לי איסורים, לכו לכם. והלך מאיתי הזקן הנ"ל, ובהיותי יושב שם השבתי עצמי. מאחר שאיני יושב כאן זמן רב כזה, יכולים לשכוח לגמרי את הלימוד. וציוויתי לאיש הנ"ל ששלחנו לעיר בשביל צרכינו, שיבקש שם איזה ספר ויביא לנו. והלך אל העיר ולא הביא ספר. והשיב שאי אפשר להביא, כי בוודאי אסור לגלות בשביל מי צריכין הספר. ובעצנע אי אפשר למצוא ספר. והיה לי איסורים גדולים על שאני נע ונד, וגם אין לי שום ספר, כי יכולים לשכוח את הלימוד לגמרי. אחר כך עזר ובא הזקן הנעל, ונשא הספר תחת זרועותיו, ושאלתי אותו מה אתם נושאים, והשיב ספר, אמרתי לו תנו לי הספר, ונתן לי, ולקחתי אותו, ולא ידעתי כלל איך להניח את הספר, ופתחתי את הספר ולא ידעתי בו כלל, והיה דומה בפני כלשון אחר, וככתב אחר, כי לא ידעתי בו כלל, כלל לא, והיו לי ייסורים גדולים מזה. והייתי מתיירא גם מהאנשים האלו הנ"ל שהיו עימי, שכשהתוודה עליהם זאת, אולי גם הם יפחדו ממני. ושוב קרא אותי הזקן הנ"ל לדבר עימי, והלכתי עמו, והתחיל שוב לדבר כנ"ל, איך עשית כזאת? איך אין לך בושה וכו' לכנ"ל? הלא אפילו בגיהנום לא יהיה לך מקום להתאמן שם כנ"ל. אמרתי לו, אם היה אומר לי כזאת אדם מבני עולם העליון, הייתי מאמין לו. השיב, אני משם. והראה לי דבר שהוא משם. ובא על דעתי המעשה של הבעל שם טוב המעשה הידועה, ואז היה סבור הבעל שם טוב גם כן שאין לו עולם הבא, ואמר אני אוהב את השם יתברך בלי עולם הבא. והשלכתי את ראשי לאחורי במרירות גדול מאוד. וכאשר השלכתי את ראשי כך, באו אליי ונתקבצו אליי כל הנזכרים למעלה, שאמר לי הזקן כן, להתבייש מהם היינו זקני ועבוד וכו', ואמרו לי הפסוק, ופרי הארץ לגאון ולתפארת. ואמרו לי, אדרבה, נהיה מתפארים בכם. והביאו לי כל האנשים שלי ובניי, כי גם, גם בניי נפרדו ממני בתחילה בעת הנ"ל, ודיברו על ליבי דברים כאלו ההפך מהנ"ל. מה שהשלכתי את ראשי, אם היה אדם שעבר שמונה מאות פעמים על כל התורה כולה, אם היה משליך את ראשו במרירות כזה, בוודאי היו מוכנים לו. ושאר הטוב, איני רוצה לספר לכם כי בוודאי היה טוב. צדיק סיפר שהיה רגיל לאכול הרבה מאוד בימי נעוריו, והיו חסורים <אז> <אז> מזה, והשליך זאת, וראה אחר כך שיש לו תאווה גם לאותו המעט שאוכל, ונתיישב והתחיל שוב לאכול. כי מה לו כשאוכל מעט עם תאווה או הרבה, ולמה לו לא להפסיד גופו בחינם? והיה מניח כל התאוות בתוך תאווה זו של אכילה. פעם אחת היה יושב על השולחן אצל חמיו בשעת הסעודה השלישית של שבת. וישב בזווית, והיה חושך בבית. והוא היה דרכו תמיד לעשות את שלו כדרכו. והתחיל לבקש שירא לו השם יתברך את האבות, אברהם, יצחק ויעקב. והבטיח להשם מטבח, כשתראה לי זאת, אשליך גם זאת התאווה. היינו של אכילה. ועשה בזה מה שעשה, ונכנס בזה מאוד, ויישן. ובז זקנו הבעל שם טוב זה בחלום, ואמר לו הפסוק: ונתתי עשב בשדהך אל יבאמתך. והקיץ, ונפלא בעיניו, מה שיכות יש לזה הפסוק, למה שביקש. ובא בדעתו, שהיית בתיקונים עשב ואותיות אב שין אב איבת עין שין תלת אבן וזהו אם תרצה לראות אבן אי אפשר לך כי אם בשדך לבעמתך צריך אתה לשדד הבאמיות תאוות אכילה והשליך גם זאת התאווה ואמר שהמעשה הזאת שייך למעשה של קבלת התורה הנ"ל וציווה לחזור גם זאת המעשה אמר מעתיק שמעתי שסיפר הרב רבי ניסן קבליסר אחד מגדולם קורבים של הרב הצדיק הקדוש רבי ברוך זצ"ל לפני המגיד מטירוויץ' זצ"ל אשר פעם אחת בא אל הרב הקדוש רבי ברוך זצ"ל וראה אותו נעצב מאוד ושאל אותו מה זאת והשיב לו שזה כמה זמנים שלא ראה את הבעל שם טוב ז"ל וכל אימת שבא על כתיבו אינו רואה אותו ועתה ראיתי אותו ושאלתי אותו מה זה והשיב לי שהוא נמצא אצל רבי נחמן ואמר בזו הלשון הוא אסף עצמו אל רבי נחמן צדיק ג' יום שני כדאי דייר תקה באומן סיפר לי חלום שחלם לו לא באותו הלילה וראה בחלום שהייתה החתונה והלך גם כן אל והיה יודע שם החתן והסתכל וראה שם אדם מעולם האמת היינו אדם מת והתפלא מאוד, ואמר בדעתו, אלוהים יראו אותו העולם, יהיה רעש גדול מאוד. והיה יודע השם זה המת גם כן. ואמר שהשמות אלו של החתן ושל המת, אינם שמות העצם, רק הם שמות ממש שמרמזים למה שמרמזים, כמו כל שמות הקדושים. אחר כך ראו גם כל העולם את המת הנ"ל, ודיברתי מהם, הלא זה הוא מת. ואמרו אף על פי כן, ולא היה אצלם חידוש כלל. אחר כך הוא טב בעיניי ללך שם לאיזה בית הכנסת באשר שמשם יהיה טוב יותר להסתכל על החתונה וסיבבתי שם כזה והיה מורה באצבע איך היה מסבב ובאתי אל הבית הכנסת והיו מזמרים שם להחתן בזו הלשון בחור אחד הוא זה, חתן אחד הוא זה וגם ידעתי את הניגון והיה ניגון יפה, ניגון של שמחה והייתי מסתכל שם מן הבית הכנסת הנ"ל אחר כך גם שם לא הוטף בעיניי, והלכתי לביתי. ובאתי לביתי, ומצאתי שהחתן הוא שוכב על הארץ. וניערתי אותו, ועוררתי אותו, הלא מזמרין לך כל כך, וכולי, כנ"ל, ואתה שוכב כאן. והדברים סתומים מאוד. ואחר כך אמר רבנו זל בעצמו שהוא פלא, ששם היו מזמרים לו כל כך, וכאן הוא שוכב. והדבר סתום ונעלם מאוד. ואמר שבחלום נראה לו שהמקום ששם בית הכנסת, יש לו שם אחר, והמקום שהלך שם לביתו יש לו שם אחר. ואמר שידע ושכח, ואין לי מסופק אם על הניגון אמר שידע ושכח, אם על אלו השמות של המקומות אמר שידע ושכח. אבל שמות הנ"ל של החתן והמת אמר שהוא יודע אותם עדיין. ואמר שיש עוד בזה דברים שראה בחלום הנ"ל. צד ד. פעם אחת אמר כל תורה יש לה מעשה, והתחיל לספר המעשה של התורה ויאמר בועז אל רות, בליקוד תא סימן ס"ה, שהגיד בעת וסיפר, עזות היה לו בת, ושלכה אל המים לשאוב אל הכד. ולא רצה לספר יותר מחמת שכבר הגיד התורה. ובפרטיות המעשה של אחד שהיה שוכב על הארץ, יש ממנה בתוך כל תורה ותורה, ובפרט התורה תשעה תיקונים. בליקוד א' סימן כ' הוא פירוש על אותו המעשה. מעשה של בת מלך המסיימת בהר של זהב ומבצר ומגדל של מגליות, הנדפסה בסיפורי מעשיות סיפור א', לדעתנו שייכת על התורה המתחלת פתח רבי שמעון בליקוד א' סימן ס'. מעשה מהכיסא שייכת לה תורה תיקו בחודש שופר בליקוד את עניינה סימן א' שהיא ברור אותה המעשה. צדיקה. שמעתי מאיש אחד מאנשי שלומנו שסיפר לו רבנו ז"ל בלב יום כיפור אחר הכפרות מעשה שראה שהלך ביער אחד והיער היה גדול בלי קץ וסוף ורצה לשוב אל עקבו והוא בא אליו אחד ואמר לו שבזה היער אי אפשר לבוא לסופו וקיצו כי היער הזה היא בלי קץ וסוף וכל הכלים שבעולם כולם נעשו מזה היער וראה לו דרך איך שאצא מזה היער אחר כך בא לנהר אחד ורצה להגיע לסוף הנהר ובא אליו שוב אחד ואמר לו גם כן שבזה הנהר אי אפשר לבוא לסופו כי זה הנהר אין לו קצר הסוף וכל בני העולם שותים מאלו המים של זה הנהר וראה לו גם כן דרך וכולי אחר כך בא אל ריחיים אחת שהייתה עומדת על אותו כן חינה על כל אחר כך חזר ובא אל היער הנד, וראה שם נפח אחד, שקוראים קביל, שישב שם ביער ועשה מלאכתו, ואמרו לו שזה הנפח עושה כלים בשביל כל העולם, והדברים סתומים מאוד. גם לא נרשם בשלמות כראוי, כי הרבה נשכח, כי לא נכתב בזמנו. ואמר אז, שהעולם מספרים מעשה, ואני ראיתי מעשה. השם ידבר לזכנו להבין דבריו הקדושים הנוראים. סיפר בימי אלול שחלם לו, שהיה רוצה לכנוס בבית לשמוע קול שופר. ועבר לפני בית אחד ושמע ששם מזמרין ומקין כף אל כף ומהקדים מאוד ושמחים בקפיצות וריקודים גדולים כדרך השמחים והשוחקים מאוד. עניתי ואמרתי הלא לכאן בוודאי טוב לכנוס לשמוע כל שופר. והשאר איני זוכר בנה אחד שגם מרומז בספרו של מצוות שופר, מבחינת המחאת כ"ו ריקודין, כמובא בהתורה ואלה המשפטים בליקוד תא סימן י, המדבר מהמחאת כ"ו ריקודין, שמבואר שם מאמר הזוהר הקדוש, בתרורה דהי ורוחא, יתעבר אל אחר, כפירות וכו', שעל ידי זה זוכין להמחאת כ"ו ריקודין, שבחינת ואי רוחא דנשף בשיט פירקין דה ובשיט פירקין דה אין שם כל התורה. נמצא המבורר שם שתרועה שהוא כל שופר היא בחינת המחאת כף וריקודים, ונענע לו רבנו ז"ל בראשו. אחר כך שלח השם בלבי שמרומז בפסוק ששופר לבחינת רינה ושמחה. כי אז אם מלא שחוק פינו שונן ורינה ראשי תיבות שופר. ועל כן אחר פסוק אשרי העם יודעי תרועה וכולי, כתיב בשמחה יהיה גילון כל היום. והן במקום אחר שעיקר הבכייה צריכה להיות מתוך שמחה כי בכייה היא ראשי תיבות בשמחה יגילון כל היום, אין שם. צניז פעם אחת היה איש אחד שהיה עשיר גדול והיה יושב בחנות עם כמה סחורות כדרך חנוונים ובאו אליו גנבים וגנבו ממנו הונו ורכושו ונדלדל הרבה והלך וקיבץ את יתר הפליטה ועשה לו מעמד וחזר וקנה סחורות, ושוב נעשה חנווני. וחזרו באו אליו גנבים, וגנבו את יתר הפלטה, ועונו הנשאר גם כן ממנו. וחזר שוב וקיבץ, מימת הפלטה הנשארת לו, מהתכשיטין של אשתו. וחזר ועשה לו איזה מעמד בחנות לפרנס את ביתו. וחזרו באו אליו גנבים, וגנבו את יתר הפלטה הנשארת, עד שנדלדל מאוד, ונשאר ביתו ריקן מכל. והלך וקיבץ, ואיזה סך מועט מאוד. וקנה לו סחורות קטנים, והלך על הכפרים כדרך העניים שנושאים חבילות עם מחטין וצינוריות וכיוצא בזה, דברים קטנים. והיה הולך על הכפרים כדי לתת לחם לביתו, והיה מחליף עם הערלים, מחטין, עלופות וביצים וכיוצא כדרך העניים כאלו. פעם אחד היה הולך מן הכפרים ונסע עמו מעט סחורתו ואיזה מיני מאכל. הוא פגע בו שודד אחד רוכב על הסוס. ונשא אצלו שתי חבילות גדולות, ורצה לגוזלו, והתחיל לבכות ולהתחנן אליו, והוא לא השגיח על זה, וגזל ממנו גם זה המעט שהיה לו, ונשאר אקן מכל וכול. והיה הולך ובוכה מאוד, ונפשו מרה לו מאוד, כי לא היה די בצרות הראשונות של כל כך מהשירות כזה, גם מעט חיותו בצמצום טרפו ממנו, ובתוך כך הביט, וראה והנה נפל השודד ענן מן והיה רוצה לקום, ועמד עליו סוס ודרסו ברגליו על ראשו, ונפל שם השודד ונהרג. והלך האיש הנגזל לשם, וראה שהגזלן שלו נופל מת ארצה. פתח את החבילות של הגזלן, ומצא שם כל סחורותיו ואונו וחושו, שגנבו ממנו מההתחלה ועד סוף. וחזר בשלום לביתו, ונעשה עשיר כבתחילה. זה העניין לא שמעתי בעצמי מפיו הקדוש, רק מפי אחרים בשמו. ואם אמנם בוודאי איני זוכה להבין רמיזותיו, מה שכיוון בזאת המעשה, עם כל זה, מה שנראה לפי עניות דעתי בזה הוא, שמרומז בזה התחזקות גדול לכל אדם בפרט ובכלל, שאף על פי שעובר על האדם השעובר עליו ימי חייו, שגוזלין אותו וטורפין ממנו, וכל מה שמתחזק להחיות נפשו ביתר הפלטה. חוזרים ואורבים עליו, עד שגונבים ממנו גם זה המעט, וכן כמה פעמים בלי מספר, אף על פי כן אל יתייאש עצמו מן הרחמים. כי אם יתלה עיניו למרום, ויבכה, ויצעק בכל פעם אליו ידבח, שיראה בעוניו ועמלו, אזי סוף כל סוף יפול השודד מפלה שאין לה תקומה, וישוב ויקבל ויוצאים ממנו כל הקדושות וכל העבודות וכל הטוב שגנב וגזל ממנו. וישוב לעשירותו וטובו הנצחי. צי, ח, צי ח, ח' מעשה במלך אחד שבנה לעצמו פלטין וקרא לשני אנשים וציווה אותם שיציירו את הפלטין שלו וחילק להם את הפלטין לשני חלקים. היינו שמחצה הפלטין יהיה מוטל על האחד לציירו ומחצה השני יהיה מוטל על השני לציירו. וקבע להם זמן שעד אותו הזמן מחויבין הם לציירו והלכו להם אלו השני אנשים. והלך אחד מהם <מח> ויגע וטרח מאוד ולימד עצמו זאת האומנות של ציור וקיור היטב היטב. עד שצייר את חלקו שהיה מוטל עליו בציור יפה ונפלא מאוד. וצייר שם חיות ועופות וכיוצא בזה בציורים נפלאים ונאים מאוד. והשני לא שם מליבו גזירת המלך ולא עסק בזה כלל. וכאשר הגיע סמוך לזמן המוגבל שהיו צריכים לגמור מלאכתם הנה הראשון כבר גמר מלאכתו ואומנותו בחלקו בציור נאה ונפלא מאוד וזה השני התחיל להסתכל על עצמו מה זאת מה זאת עשה שכילה זמן באבל וריק ולא חש לגזירה דמלכה והתחיל לחשוב מחשבות מה לעשות כי בוודאי באלו הימים המועטים הסמוכים לזמן המוגבל אי אפשר לתקן עוד, ללמוד עצמו ולעשות אומנות הציור, לצייר חלקו בזה הזמן המועט, כי היה סמוך מאוד למועד הקבוע להם. ונתיישב בדעתו והלך והטיח כל חלקו במשיכת סממנים, שקוראים סוג צבע, ועשה סממנים שחור על כל חלקו, והצבע היה כמו אספקלריה ממש, שהיו יכולים להתראות בו כמו באספקלריה ממש. והלך ותלה וילון לפני חלקו להפסיק, להפסיק בין חלקו ובין חלק חברו. ויהי כי הגיע המועד הקבוע שקבע להם המלך. הלך המלך לראות תבנית מלאכתם אשר עשו באלו הימים. וראה החלק הראשון שהוא מצויר בציורים נעים ונפלאים מאוד, ומצוירים שם בחלקות סיפורים וכולי בדרכים נפלאים מאוד. וחלק השני היה תלוי בוילון וחושך תחתיו, ואין רואים שם מאומה. והמד השני הוא פרס את הוילון והזריח השמש ובאו והאירו כל הציורים הנפלאים כולם בחלקו וחמת שהיה שם, הפקיסט שהיה מאיר כמו אספקלריה. על כן כל הציפורים המצוירים בחלק הראשון ושאר כל הציורים הנפלאים כולם נראו בתוך חלקו וכל מה שראה המלך בחלק הראשון ראה גם כן בחלקו של זה. בנוסף לזה שגם כל, הנפ... כל הכלים הנפלאים וכל הרהיטים וכל זה שהכניס המלך לתוך הפלטין, כולם נראו גם כן בחלק השני. וכן כל מה שירצה המלך להכניס עוד כלים נפלאים לתוך הפלטין, יהיו כולם נראים בחלקו של השני. והוטב הדבר לפני המלך וכו'. ויותר מזה איני זוכר, כל זה שמעתי מפיו הקדוש בעצמי. יצא לי מעשה במלך אחד שהיה קטן, וכבש אותו מלך גדול ונעשה נכנת אליו. והמלך הגדול כבש עוד מלכים ומדינות. לאחר זמן התחזק המלך הקטן, <coughs> ונתעורר עם שאר מלכים נגד המלך הגדול שכבש אותם. וחזרו וכבשו את ארצם מידו, וגם אצלו כבשו מדינות. ונתיישב המלך הקטן הנ"ל, מאחר שרואה שהגלגל חוזר. לפעמים זה כובש, ולפעמים חוזר חברו וכובש אצלו, ומי יודע מה ילד יום, אולי יחזור ויתהפך הדבר. והלך ועשה חומה אצל הים, וגנז שם בתוך אותו המבצר, כל העון והממון שקיבץ מכל מדינתו. ועשה שם חדרים חדרים, ובכל חדר וחדר גנז שם מטבע מיוחדת, ותלה דף על הפתח, והיה כתוב שם המטבע המונחת בתוך אותו החדר. והפתח של כלל המבצר היה נעשה שם באומנות שקוראים מכונה שלא היה אפשר לכנוס לשם מחמת שמי שלא היה יודע הדרך והנתיב והנטייה לכל צד בשעת הכניסה היה המכונה חותך את ראשו והיה תלוי שם טבלה שהיה כתוב עליה בכמה לשונות הדרך והחוכמה איך לכנוס לשם ואיך לנטות לכל צד באופן שאוכל לכנוס ולא יזיק לו המכונה הנ"ל. לאחר זמן שטף היה מתאים עם המבצר הנ"ל ונשתכח הדבר. לאחר כמה מאות שנים חזר מלך אחד וכבש אותו האקלים ונתגלה האי הנ"ל. והמלך הזה היה קטן ורצה לעשות שם אישור. והלך והושיב שם מן היהודים ומן שאר ומן הסתם נתיישבו שם עניים ואביונים כדרך מקומות החדשים. והיה שם אני אחד שעשה לעצמו בית קטן אצל הים. ויהי ביום שישי הלך לחפור, לחפור תית ומצא טבלה הנ"ל, ולא היה יודע מה כתוב בה. והלך ושאל וחקר אצל הערלים הזקנים, אם יודעים אם היה שם איזה פעם יישוב, ולא היה אחד מהם שהיה יודע וזוכר אם היה שם יישוב. בא עני אחד שהיה צריך לבקש לו מקום לאכול בשבת והלך אצל העני הנ"ל וסיפר לו את אשר מצא הטבלה ואין יודע מה כתוב בה. השיב לו אקרא את מה שכתוב בה ונתן לו וקרא כל הכתוב בה והלך העני היהודי הזה ולקח כל האוצרות וההון שהיה שם. ק. שמעתי בשמו לעניין המפורסמים בעלי מופת סיפר מעשה שמלך אחד היו לו שני בנים, אחד היה חכם, אחד היה שוטה. ועשה את השוטה ממונה על ההרצהות, והחכם לא היה לו שום התמנות, רק ישב אצל המלך תמיד. והיה קשה לעולם מאוד, שזה שאינו חכם, יש לו כל התמנות, והכל באים אצלו, ונכנסים אצלו להכניס או להוציא מן ההרצהות. וזה החכם אין לו שום התמנות כלל. והשיב להם המלך, וכי זהו מעלה. מה שהוא לוקח, אוצרות מוכנים וחולקם לעולם. כי זה החכם יושב אצלי וחושב מחשבות, ובעל עצות חדשות שאיני יכול לבוא עליהן. ועל ידי אלו העצות אני כובש מדינות שלא הייתי יודע מהן כלל. אשר מאלו המדינות נמשכים ובאים כל האוצרות שלי. אבל זה הממונה לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם לעולם. על כן בוודאי גדלה וסגבה מאוד מעלת החכם על הממונה. אף על פי שנראה שאין לו שום התמנות, כי ממנו נמשכים כל הצרעות כנ"ל. ק"א יום חמישי וילך בין כסל לעשור תקע פה ברסלב. סיפר לנו שחלם לו ואין לו יודע פירוש, שאיש אחד שהיה מאנשינו נפטר לעולמו והוא מת באמת. אך הוא לא ידע עד אותו היום, ונדמה לו בחלומו שכל העולם עומדים סביבו. ונוטלין רשות ממנו לנסוע לדרכם, כנהוג אחר ראש השנה. ואותו האיש הנפטר היה גם כן עומד שם, ושאל אותו, מדוע לא היית על ראש השנה? השיב לו, הלא כבר נפטרתי לעולמי. אמרתי לו, בשביל כך? ואם האדם נפטר אינו רשאי לבוא על ראש השנה? ושתק. ובחמה שכמה בני אדם דיברו עימי מאמונה, דיברתי עימו גם כן מזה. ונראין הדברים שרבנו זל הבין שנפל מן האמונה. ואמרתי לו, לכי אין בעולם רק אני, אם אין אתה מאמין בי, התקרב לצדיקים אחרים, מאחר שנשאר לך אמונה עדיין באחרים, התקרב להם. ואמר, למי אתקרב? ונדמה לי שהראיתי לו לזה התקרב, כמורה על איזה מפורסם, והשיב לי, אני רחוק ממנו. אמרתי לו, קרב עצמך לאחר, והייתי חושב לפניו כל המפורסמים, ועל כולם אמר שהוא רחוק מהם. אמרתי לו, מאחר שאתה רחוק מכולם, ואין לך למי להתקרב, טוב לך להישאר כאן כבתחילה, ותחזור ותתקרב אצלי. השיב לי, מכם, בלשון תימה, אני רחוק מאוד. ונדמה לי שהוא באמצע היום, והחמה עומדת כנגד הראש, והגביה עצמו למעלה באוויר עד שעלה אל החמה, והיה הולך עם החמה וירד מטה מטה, מטה על הארץ כהילוך החמה. עד שירד למטה לארץ ממש בשקיעת החמה. וכן הלך יותר עם החמה, עד שבחצות לילה בא עם החמה כנגדי ממש מלמטה. כי בחצות הלילה עז החמה כנגד רגלי האדם ממש. ואז כשירד למטה מאוד, עד שהיה כנגדי ממש מלמטה, שמעתי קול צעקה שצעק אליי. שמעתם כמה אני רחוק מכם? והיינו יודע הפירוש. ואמר רבנו ז"ל בזו הלשון: והיה לי רחמנות גדול, הלא עיקר יגיעת ועבודת האדם בשביל התכלית, כי עכשיו אין יודעין ומרגישין טעם כל כך בהתקרבות מחמת עכירת החומר ומחמת המניות. נמצא שהעיקר הוא רק בשביל התכלית, שאז, אחר הסתלקות לאורך ימים ושנים, אז ידעו מה ששמעו כבר, וגם מה שישמעו אז. ויתר מזה מה שיהיה מצד הנשמה כמו שיזכה כל אחד ואם גם כן אחר כך אין זוכין להתקרב וכולי והכלל אשרי מי שיתחזק באמונה בהשם יתבח ובצדיק האמת ויקיים דבריו בוודאי לא יבוש ולא יקלם לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ופעם אחת אמר שאדם צריך להתחזק באמונה בהצדיק האמת בהתחזקות גדול עד שיהיה חזק כל כך שאפילו אחר מיטתו יהיה חזק באמונה ולא יוכלו להטעותו שם בשום אופן, כי גם שם צריכין התחזקות גדול להאמין בהצדיק. ואמר, כי יש נשמות הרשעים המתנגדים שרוצים להטעותו מהצדיק האמת כדי למונעו שלא יתחזק לבוא אליו בשביל תיקון. ואמר שמי שיהיה חזק באמונה בוודאי לא יוכלו שם המונעים למונעו מללך להצדיק לקבל תיקון לנשמתו. כי עיקר המניות גם שם, הם רק מה שהמקטרגים והמחבלים וכולי שיש שם, הם מבלבלים ומחלישים דעתו ומטעים אותו, ודוברים על הצדיק מה שדוברים, כדי שלא יתחזק לבוא אליו. כי בוודאי אפילו אחר פטירת האדם, כל זמן שאינו זוכה עדיין לבוא למקום מנוחתו בשלמות, עדיין אינו בעלמא דקשוט. אדרבא, עיקר עונשו הוא על ידי המחבלים שמוליכים אותו בעולם התוהו. ונדמה לו כאילו עדיין הוא בזה העולם ומטעין אותו בכמה התרעות כמפורסם בספרים. אבל אם האדם חזק בדעתו ואינו שומע לדבריהם, הוא מתעקש עצמו ואומר איני שומע לכם ואני רוצה די כא ללך ולבוא אל הצדיק, הם מוכרחים להניח אותו ואינם יכולים למונעו מזה בשום אופן. כי עיקר המניעות שהם מונעים אותו הוא רק מה שמטעין אותו כנ"ל. וסיפר מעשה לעניין זה שצריכים להתחזק, להתקרב לצדיק גם לאחר מיתה כי גם שם צריכים התחזקות אמונה. וסיפר מעשה שהיה בארץ ישראל עם איש אחד מאנשי רוסיה, שנסע יחד לארץ ישראל עם הצדיק הקדוש המפורסם, מורנו הרב, רבי מנחם לצל לצה"ל מויטפסק. וכבר ידוע מגודל המחלוקת שהיה על הצדיקים והחסידים בימים הקודמים, בפרט במדינות ליטא ורייסין, וכל מי שהיה רוצה להתקרב להם היו להם מניות עצומות בלי שיעור. והסכימו שם בארץ ישראל לשלוח אותו לחוץ לארץ בשביל להביא מאות לארץ ישראל כנהוג. ובדרך הילוכו על הים נפטר לעולמו זה איש השליח הנ"ל שהיה מקורב לצדיק מורנו הרב מנדל הנ"ל. ובארץ ישראל לא ידוע עדיין כלל, ואחר פטירתו נדמה לו כאילו הוא הולך ונוסע ללייפסיק עם אנשים שלו כאשר היה נוהג בחייו, כי היה סוחר גדול והיה נוסע ללייפסיק בחייו ונדמה לו גם עתה כאילו הוא נוסע לשם עם הנאמן שלו והבעל הגלה כדרכו תמיד. בדרך נסיעתו התחיל להתגעגע ולהשתוקק מאוד, יישא לרבו, מורנו הר מנחם מנדר הנ"ל, ולקבל פניו הקדושים. ומרוב תשוקתו היה חפץ להפקיר הכל ולשוב מאמצע הדרך למקום רבו הנ"ל, והתחיל לדבר זאת לאנשיו שנשאו עמו, שהוא משתוקק לזה. והתחילו לשחוק ממנו לדחותו מזה, כי איך יעלה על הדעת לסתור משא ומתן כזה וכולי? והדה זה מנאו מזה. אחר כך חזר ונתלהב בהשתוקקות נמרץ, ניסה לרבו, וחזר ואמר לאנשיו שהוא חפץ בזה. וחזרו למונעו ולדחותו בדבריהם, שאי אפשר לבטל משא ומתן כזה, לשוב מדרך כזה ללייפסיק, לבטל עסק כזה, ולנשוא עתה לבית רבו. ושמע לדבריהם גם בפעם הזאת ונמנע מזה. אחר כך עזר ונתעורר בהתעוררות רע וגדול מאוד, ואמר שאינו שומע כלל שום דבר, כי הוא רוצה די כאן מאוד לנסוע לרבו ולהפקיר הכל בשביל זה. וכל מה שאנשיו מנעו אותו בדברים וטענות ואמתלאות, איך אפשר לעשות דבר כזה באמצע עסק הזה, לא שמע לדבריהם כלל. והיה חזק בדעתו לנסוע די כאן תכף ומיד לרבו. וציווה עליהם שיחזירו פניהם מדרכיהם כדי לנסוע עמו למקום רבו. וכשראו שהם יכולים למנוע בדברים וטענות, עמדו ומרדו בו, ואמרו שאינם רוצים לציית אותו בדבר זר כזה. וגער עליהם שיעשו די כרצונו, והם לא רצו לשמוע. והתחיל לכעוס עליהם מאוד על שאינם רוצים לציית אותו, כי הוא הבעל הבית שלהם, ומחויבים לשמוע לו בכל אשר יאמר. בתוך כך הודיעו לו האמת שהוא כבר מת ושכל אלו שנוסעים עמו הם מלאכי חבלה שהם הוליכים אותו ומטעים אותו בדרך הזה. רנאווה אמר אתה בוודאי איני חפץ די כשתוליכו אותי מיד לרבי הצדיק הנ"ל. ענו הם ואמרו אתה בוודאי אין אנו מרוצין לזה להוליך אותך אליו והיו מתעצמין בדין זה. הוא רצה שיוליכו אותו לרבו והם לא רצו עד שהביאו את המשפט לפני הבית של מעלה ופסקו שהדין עמו שצריכין לעשות רצונו להוליכו מיד לרבו. וכן היה, שתכף ומיד הוליכו אותו לרבו הצדיק מורנו רב מנחם מנדלנדל, שהיה עדיין בחיים אז בארץ ישראל והביאוהו לביתו. וכשנכנס לבית הצדיק מורנו הרב מנחם מנדלנדל, נכנס עימו אחד מהמחבלים. ונפחד הצדיק ונשאר חלשות, ועוררו אותו. ואחר כך ישב הצדיק ועסק בתיקונו בערך שמונת ימים עד שתיקנו. והודיע אז הצדיק הנ"ל לבני ארץ ישראל שנפטר השליח הנ"ל כי לא ידעו עדיין מזה כלל וסיפר להם כל המעשה הזאת וזה היה מוכרח להם מאוד לדע מפטירתו כדי לידע איך להתנהג בעזקי ארץ ישראל בעניין השליחות לחוץ לארץ וסיפר אבינו ז"ל על למען דעת עד כמה צריכים להתחזק עצמו בהתקרבות לצדיק גם שם אחר פטירתו והעיקר תלוי בזה העולם שמישהו חזק בזה העולם באמונה, בהתחזקות האמיתית, יזכה גם שם לזה. כי כפום מא� דבק ברנש באי עלמא, כן הוא בעלמא דעתה. ואז בוודאי לא יוכל למנוע אותו שום מונע מללך לצדיק גם משם. גם שמעתי משמו שאמר את צהל הזה, שיוכל לבוא אחר פטירתו לצדיק, להישבע על זה בנקיטת חפץ, ולא שמעתי זאת מפיו הקדוש בעצמו, רק מפי אנשי שלומנו ששמעו מפיו הקדוש. שייך למה שהובא בחיי מוהר"ן, שאמר עצה שאדם יבוא אליו אחר הסתלקותו להישבע על זה בנקיטת חפץ. שמעתי מהרב אלתר בלסוויסקי, מידידנו הנכבד רב דוד הירש מדימינסקי, שהוא שמע מרב שלמה, נכד הרב הצדיק רב שלמה לוצקר, תלמיד המגיד הקדוש ממזריץ' זצ"ל שהיה משמש את רבנו הקדוש דצל מחמת שעמו השאירה אותו אצל רבנו ז"ל לשמשו, ורבנו ז"ל יסיר אותו לאישה. רב שלמה הנ"ל שמע העניין עדיין מפי רבנו זל, ומעשה שהיה כך היה. במדודקי היה איש אחד נכבד מאוד באנשי אדמו"ר שמו רבירש. היה לו בן יחיד ובת אחת, והגיע אל בנו יחידו חולי אוסט. אך רבירש לא היה מבין כל כך על מחלתו. והיה מחלתו קל בעיניו. ובאותו העת בה רבנו זל אמת נדגה. ורבי רשנל, מחמת שהיה מחלתו קל בעיניו, לא עלה על דעתו כלל לספר לפני רבנו את מחלת בנו. אך חתנו של רבי רשעיה מבין על מחלתו. ונכנס לרבנו, ביקש מרבנו זל להתפלל עבורו שיתרפא. והשיב לו רבנו זל בזה הלשון: בזה העולם איני יכול לעשות לו שום טובה, אך בעולם העליון אוכל לעשות לו טובה אחר פטירתו. ואמר לו שיאמר לגיסו שיבוא אליו וידבר עמו מה שצריך. אך בשומו זאת נתבהל מאוד ויורה רחמים אצל רבנו ז"ל, שישתדל מאוד להמתיק הדין שיחיה עוד, כי הרחמנות על חמיו גדול מאוד, כאשר יפטר חס ושלום בנו יחידו לעת זקנתו. רבנו ז"ל היה כמחריש, והוא הרבה דברים על רבנו ז"ל שיתיר עבורו שיתרפא. ואחר כל דבריו אמר לו רבנו ז"ל, למה אתה דוחק עליי? אין חי יודע שאם ישתדל עבורו לטובתו שיתרפא, מוכרח השם יתברך לקח מזה העולם במקומו שלושה עשר אנשים אחרים? אמר מעתיק, עיין זוהר בלק דף רשי בהמעשה דה ינוקה, אשר פעל שאביו, רבי יוסי דה פקין, יוחזר לנשמתו, מובא שם שהקדוש נתן למלאך עמו את עבורו את תריסר בני נשה. ואצל אבינו שבשמיים כל בניו שבין אצלו, כמו שאומרים העולם על זה. אם נוקף האדם עצמו באצבע אחת, גם כן הכאב גדול מאוד. ואפשר, עתרו אחד מהשלושה עשר הנ"ל. וכשומרו זאת פסק מלדבר עם רבנו ז"ל. והלך אל ביסו, ויעצר הוא שילך לרבנו ז"ל בעצמו. וכן נשא החולה הנ"ל. הוא בא לרבנו ז"ל, ודיבר עמו מה שצריך. אחר כך נשא רבנו ז"ל לביתו. אחר בית חודשים מת החולה הנ"ל. ואביו, רבי הירש, התאבל מאוד על בנו יחידו. ובימי שבעת ימי אבלו, אז סיפר חתן רבי הירש לחמיו כל מה ששמע מרבנו ז"ל בעת היותו באמת ותקה. והתמרמר רבי הירש על זה מאוד, הוא בכה הרבה מאוד. ותכף אחר שבעת ימי אבלות, נסע רבי הירש לברסלב ורבנו ז"ל. הוא בא לשם בלילה. והלך תכף לרבנו ז"ל, וכבר היה איזה שעות בלילה, ורבנו ז"ל כבר התחיל לפשוט מלבושיו ללך לישון על המיטה. והוא בבואות דפק על הדלת לפתוח לו, ואמר להשמה של רבנו ז"ל, רבי שלמה מגיינצר, לפתוח את הדלת, ואמר לרבנו ז"ל, שרבי רשמי מת והתקבה אליו. וציווה רבנו ז"ל ונכנס לביתו. ותכף כשראה את רבנו ז"ל התחיל לבכות מאוד בפניו בבכייה רבה ועצומה, עד אשר לא יכול לדבר עמו. ורבנו ז"ל ליחם אותו בתנחומים ואמר לו, הלו עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, וכיוצא בדיבורים כאלה. אך הוא מעין להתנחם. ואמר לו רבנו ז"ל, מה עושים עם קדיש לאחר מותי? הלא רק הוא היה הקדיש שלי. אמר לו רבנו, אני האי הקדיש שלך, ואני אלמד אותך איך למות. ורמז להמשמש שאלך מביתו, והמשמש הנעל, אף שכוספו היה חזק מאוד לשמוע מה שידבר עמו רבנו ז"ל, אך הוכרח לצאת מהבית וסגר דלתות, אך לא היטב, רק הניע חריץ. למען יוכל לשמוע מן החרקים עם איזה דיבור. ואז מכל הדיבורים שדיבר עמו, לא שמע רק זאת, שרבנו ז"ל אמר לרבי רשנל שיישבע בנקיטת חפץ, שיבוא אליו אחר פטירתו, תכף אחר סתימת הגולל. והנה מעשה זאת בחורף, ורבי רשנל נסע לביתו. ואחר כך נסע משמש הנעל למת ודקה. ובאותו העת, היה שם דבר של ילדים שמתו רחמנא לצלן. ורצו אנשי העיר לשלוח איש עם פדיון לרבנו ז"ל. אך לא יכלו לקבץ מעות שהיא על הוצאות הנסיעה ממדווידקה לברסלב, שרחוק הדרך ביניהם. וגם על הוצאות הפדיון, בתוך כך מת רבי רשנל שם. ואז, אחר פטירת רבי רשנל, סיפר המשמש שהיה אז במדווידקה, ששמע מאחורי הדלת בעת שהיה רבי רשנל אצל רבנו ז"ל, איך שרבנו ז"ל אמר לו העצה מהשבועה בנקיטת חפץ. אך אנשי האדמור ז"ל לא ידעו אם עשר אביר שנה לצה הזאת, ונסכם בין אנשי האדמור זצ"ל, ובתוכם היה הרב רבי יהודה זצ"ל, אשר בעת שעשו ההקפה עמו כנהוג, יקחו ספר תורה וישביעו את הנפטר שילך תכף לרבנו ז"ל, ויספר לו גם כן מהדבר שיש בעיר על הילדים. ומחמת השבועה יהיה מוכרח ללך תכף עד רבנו ז"ל, אף אם אולי לא עשה בעצמו עצה שאמר לו רבנו ז"ל וכן עשו. אחר כך במשך שלושה חודשים חזר המשמש הנעל לברסלב לרבנו. ובבואו לרבנו ז"ל שאל אותו רבנו ז"ל אם הוא זוכר המתי מת רב הירש. והשיב לרבנו ז"ל את החודש שמת בו. אך את היום לא זכר. ואמר רבנו האם לא היה מיטתו ביום פלוני בכך וכך ימים לא חודש? ונזכר תכף המשמש הנעל שבאמת מת הירש הנעל ביום שאמר רבנו ז"ל. והשיב לרבנו אין. אמר לו זה ז"ר ראית? הלא תכף אחר סתימת הגולל בא אליי כי אומר דימיתי שישעה איזה זמן אך הוא בא תכף וכל המעשה הזאת שמע רב דוד הירש הנעל מפי המשמש הנעל בעצמו קב שמעתי בשמו שסיפר בירושלים יש בית הכנסת שמביאים לשם כל המתים שבעולם ותכף שמת אחד בעולם מביאים לשם תכף אותו המת לשם דנים אותו היכן יהיה מקומו כי יש מתים בארץ ישראל שנוסעים אותן לחוץ לארץ וכן להפך כמובן. ושם באותו בית הכנסת יושבים הבית דין שדנין כל אחד ואחד, נותנים לו מקומו הראוי לו. ויש אחד שדנין אותו שלא יהיה לו שום מקום, ויהיה נאבד ונשלח בכף הקלע. וכשמביאים את המת לשם, אזי מביאים אותו במלבושין. ויש אחד שחסר לו מהמלבוש שלו איזה חיסרון. כגון לאחד נחסר בית יד מהמלבוש שלו שקוראים שרוול ויש אחד שחסר לו חלק מכנף בגדו וכיוצא בזה הכל לפי מעשה האדם כידוע וכפי הלבושין שלו שמביאים אותו לשם כן דנין אותו ונותנים לו מקומו כנל פעם אחת הביאו לשם את אחד ערום לגמרי בלי שום לבוש אחמנא ליצלן ודן אותו שיהיה נשלח ונאבד בכף הקלח מנא ליצלן כי היה ערום לגמרי. ובא צדיק אחד ולקח מלבוש אחד עם מלבושין שלו והשליך עליו. ושאלו אותו דשם, למה אתה נותן למלבוש שלך? והקפידו על זה. כי מדוע יתלבש זה המת ויינצל על ידי לבוש שאינו שלו? השיב הצדיק הנעל, אני צריך לשלוח זה האיש למחוז חפצי, ובשביל זה יש לי רשות להלבישו במלבוש שלי. וכי לא ראיתם שלפעמים שר גדול שולח את עבדו לאיזה שר אחר ונתעכב העבד קצת מללך בשליחותו ושאל אותו השר מדוע לא הלכת עדיין בשליחותי? השיב העבד כי אין לי מלבוש שראוי ללך בו לאותו השר כי שר גדול ואי אפשר ללך לשם במלבוש בזוי ענה השר ואמר קח מהרה מלבוש אחד ממלבושי ולבוש אותו ורוץ מהרה לאסר בשליחותי כך מחמת שאני צריך לשלוח זה המת בשליחותי, על כן אני נותן לאחד מהמלבושין שלי. והציל הצדיק את המת מעונש עמר של כף הקלע. וסיפר זאת לעניין עוצם כוח הצדיק האמת להציל אנשיו באלף הדקשות. ק"ג פעם אחת היה מלך אחד, ונשא המלך למדינה אחת, וראה שם בניינים נעים מאוד שקוראים ארמונות. והוטוו בעיניו בניינים מאוד, ונשא לביתו ושכר תכף בעלי מלאכות שיבנו לו בניינים כמו שראה במדינה הנ"ל. ובנו לו אותם ארמונות וציירו אותם בציורים נפלאים מאוד. אחר כך כשבנו אותם וציירו אותם, עשה משתה גדול מאוד ושלח הזמנות בכל מדינתו שכל מי שרוצה לראות אותן ארמונות ילך ויראה ונסו מכל המדינות לראות. ומעיר אחת נתחברו יחד שני אנשים אחד היה יהודי ואחד היה הראל שקוראים שר, ונשאו יחדיו יחד לראות אותן הארמונות שבנה המלך. וכשבאו להשער של הארמונות, ראו שמצויר שם דרך על השער של הארמונות דרך נפלא מאוד. ומשני הצדדים של הדרך עומדים מעיינות עם מים, ועל כל מעיין ומים ממונה מלאך אחד, ומצד הדרך הולך בטלר אחד, קבצן, והבטלר היה צמא מאוד מאוד למים. והממונים הנ"ל לא רצו ליתן לו מעט מים לשתות. ובאמצע הדרך נשא נד... אדון אחד עם עגלת צב, ואמר לממונה שייתן לו מעט מים על ידיו. והלך ממונה אחד ונתן לו. והלך הממונה השני ונתן לאבט לרנ"ל מים לשתות. והלך הממונה שנתן מים לאדון הנ"ל, ונתן רמץ אפר חם על הממונה שנתן מים לאבט לרנ"ל. כל זה ראו השניים הנ"ל, עיימנו היהודי והשר. ואמר השר על זה, עוולה. ונתן ליהודי הקהל הלחי. ונעשה שם קטטה. עד ששמע המלך מזה, ושלח המלך אחריהם. ושאל בתחילה את היהודי, מפני מה הכת אותו על הלחי? השיב באשר שיאמר על מעשה המלך, עוולה. אמר המלך להרל, השר, מפני מה אמרת כך? והשיב, וכי זה הוא לא עוולה? שזה רוצה לשתות מים ואינם נותנים לו לשתות, וזה רצה שיתנו על ידו ונתן לו. ביתר שאת, כשהלך השני ונתן לשתות, נתן עליו רמץ זה שנתן לאדון מים על ידיו. אחר כך אמר שוב המלך ליהודי, ולמה הקיטה אותו? ואמר היהודי שכל, למה היו נותנים מים לאדון, ולאבטר לא נתנו? כי לזה צריך ליתן, היינו לאדון. ולהבטלר לא צריך ליתן. וטו לא אמר. היינו, השכל שאמר היהודי שלזה צריך לתן ולזה לא צריך ליתן. ואחר כך ענה ואמר שאיש צריך ללך בכל ערב שבת, כל ארבע עולמות. היינו, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. ועולם העשייה לבד קשה מאוד ללך, בפרט וכולי. כל זה סיפר פעם אחת בליל שבת אחר ברכת המוציא.